які не зважують зима чи не зима. Говорили, чуєш? А я до тебе з подякою прийшов. Пам'ятаєш, іще перед своїм весіллям привіз ти мені машину дров із лісу. Весною маю добуватися, бо жінка без солі пече, бо дітей маємо купу, а повернутися ніде. Ти, Іроде Молодий, привіз мені із лісу не тільки дров, а й меду. Якого меду? В один голос нарешті обізвалися на печі Гаврило й Катря, і квітчаста заслінка ледь-ледь годнулася. «Запитання правильне, якого меду?» – засміявся голова колгоспу, порипуючи сміхом, наче переспілим кавунячком. «Попалися таки на мед, попалися!» «Я бі нічого, але ж дітлашня така, що скрізь носа всуне, своїх таких матиме тоді побачите!» «Ну, осика дебела в тій дебелі осиці дупло. Хіба ж могли не залізти в дупло? І надибали меду диких бджіл. Ого, скільки!» – покликав я пасічника дядька Трохима. Він із цієї осики, з того дупла набрав три пуди меду. «Чу!» – один голос озвалися на печі Гаврило Осавулко з молодою своєю жінкою. «Значить, і сподякую до вас. А тут магазин горить, хай йому трястся» то я з медом і носився там, як дурень із писаною торбою. Повний глечик приніс вам. Не мед, а нектар здоров'я. Підкріпіться, бо захляли. Сила знадобиться в такому ділі, як подружнє життя. Ще мед нікому не завадив на медовий місяць. Еге, мовчате, бо сили нема язиками урухнути, правда? Така посада в мене, що за все відповідай, усе вникай навіть проконтролюю чужий медовий місяць. Вибачайте, я ж із подякою сунувся до вас, мед не завадить. Бач, як про пожежу, ні пари з уст, а як про мед жили, А вже ж, кому що на думці, а мені все на думці. Вечір накривав землю рядном, спершу таким благеньким, що крізь нього, наче в темному тумані, примарно виднілися похнюплені тополі на шляху. Далі зіткане вечором рядно поцупкішало, так що не тільки тополі вкутало, а й понуру далеч, яка розливалася за тополями. Демид неї ж борщ не запалював світла. капсанів у глухому хатньому мороці, а в голові червою звивалася думка. Зачинити двері на міцний прогонич, чи не зачиняти? Зрештою таки зачинив. А коли в двері голосами з співом шелеснула коляда, проворно відчинив, світло запалив і вичікувально сівся за столом. А в пана Івана золота верба, а на тій вербі золота кора, а на тій вербі рожеві квіти. Від злагоджено солодкого співу за вікнами, блемаками всередині повіяло такою смертельною пусткою, що захотілося завити. Коляда хлопці і дівчата валилися до хати, посівали житом пшеницею, і пустка всередині позвіювалася так, що здавалося, забере з собою легку, звітрену душу. Немав ні жінки, таки померла бідолашна, немав ні дітей. Двоє дочок роз'їхалися по світах і не навідувалися до батька. Але зараз був удячний колядій за добрі слова про жінку і дітей. За неню, яку й не пам'ятав, вирішив сиротою. Роздавав колядникам лавушні цукерки, яких назбиралося з добрий куль. А губи здригалися, корчились у такій усмішці, від якої в колядників морозом сипало по спині. Тут за одною колядою щось слід не прохолов, а вже друга хвилею вкотилася на подвір'я, обізвалася співом із ночі. У пана Івана три столи стоїть На першому столі гірка горілка На другому столі вино солодке На третьому столі медок солодок І вже друга коляда в хаті І ця друга коляда зовсім не схожа на першу коляду В якій були їхні сільські хлопці та дівчата А ця друга коляда вся ряджена І нікого немає в коляді, щоб не ряджений Ведмідь топтався на двох лапах а в передніх тримав лантух на вколядованій гостинці і либонь.